İlhamdülillahi Rabbil Aləmin Və s və s alə Rasulülləh Nəbiyyənə Muhammedin və əlihi və sahbihi və mən təbiyahım yəhsən ilə yümmüddin əməl bəəd Biz kesin dərsimizdə Məkkənin fətih haqqında danışdıq Yəni Peygamber s-salamın Məkkənin fətih etməsi haqqında Məkkənin fətihindən sonra Peygamber s-salallahu və s Məkkədə 19 gün qalır 19 gün Məkkə şəhərində Peyoməz səllam qalır fəkkədən sonra və sonra bu günlər ərzində Peyoməz səllam Xəlid ibn-i Validin adlı sahabənin radiyallahu anhının başçılığı ilə Bənu Xüzeymə adı qəbiriyyət qoşun göndərir. Bu da Şəvqal ayının səkizində olur. Şəvqal ayının daha doğrusu əvvələrində, Həcətin səkizinci ilində. Həcətin səkizinci ilində və Xəlid ibn dəstəsində 350 nəfər döyüşçü olur üçcəli nəfər döyüşsünü Fəhamasən Bəni Xuzeymə qəbiləsində göndərir yəni onlarla döyüş etməyə və sahabilər gəlib onları İslamı dəvət edirlər yəni İslamı çatdırırlar və bəzilər İslamı qabül edir və lakin bu qəbilən çoxsa isə deyirlər ki, biz İslamı qabül etmirik, yəni əslində biz yəni, belə bu cür yəni, axmaq və ya avan bir uşaq kimi olaraq. Yəni bu cür olurdu biz. Yəni İslamı qəbul etməyə imtahan edirlər. Və Xəlid ibn Vəlid onlara qarşı döyüşür və onlardan çoxlu əsir götürür. Onlardan əsir götürür və əsirlərin çoxluğundan hər bir nəfər hər bir döyüşçüyə bir nəfər əsri verir ki, qoyuna baxsın. Yəni onun nəzarət altında olsun. Sonra Xəlid ibn Vəlid radiyallahu anh, Həmin gün yəni, döyüşdə olarkən, əmr edir ki, hərə öz yandakı əsrini öldürsün. Yəni, hərə öz əlində olan əsrini öldürsün. Yəni, xaldr-ı müvalidin bu, iştihadı idi, özündən yəni, iştihad etmişdi. Və bunu eşitə sahabələr xaldr-ı müvalidə itaat etmirlər. Yəni, xaldr-ı müvalidin bu sözünü qabül etmirlər. Bəziləri isə yəni, xaldr-ı müvalidin sözünə yəni, o dəqiqə əməl edirlər. Yəni, öz yanda olan əsrlərini öldürürlər. Və imtihan edən sahabələrdən Abdullah ibn Ömər. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu xal divan ki, hər öz əsrinin əlində olan əsrini öldürsün. İbn Ömər bu sözü qəbul etmir. Yəni öz əsrini öldürmür. Həmçinin başqa sahabələr öz əsirlərini öldürmürlər. Və Abdullah ibn Ömər deyir ki, Allah hənd olsun ki, mən öz əsirimi öldürən deyiləm. Öz əlimdə olan əsrimi öldürən deyirəm. Və Və həqiqət ki, mənim dostlarımla, ya yəni səhabələrdən, məni yaxın olanlardan da öz əslinə öldürən deyil. Və Peyğəmbər sallalləmə gəlib bu xəbər çatanda, yəni Cədlə Peyğəmbər sallalləmə yanına və baş verən hadisəni Peyğəmbər sallalləmə danışırlar. Və Peyğəmbər sallalləmə əllərini göyə qaldırır və deyir ki: "Allahumme inni abra'u ulayka mimma sana Khalid." 2 dəfə Peyğəmbər sallalləmə dua edir, əllərini qaldırır və deyir ki: "Allahumme Khalidin etdiyi əməldən mən uzağam. Yəni, mən sənə bu əməldən sığınıram, yəni, mən buna belə şey əmr etməmişəm ki, bu cür əmr etsin qoşuna. Və bu, Halid-i Validin idi və o iştihad edib xatır eləmişdi. Və bəzi yəni, adamlar ki, kimlək öldürmüşlər, o, Benusulaym qəbiləsiydi. Benusulaym qəbiləsinə olan döyüşçülər öz əllərində olan əsrləri öldürmüşlər, lakin ənsar və mühacirlər isə heç kəs öz əsrləri öldürməmişlər və bu hadisindən sonra onların bütün əsrləri azad edirlər əllərinin ona əsrləri azad edirlər, yəni heç birinə əzət vermirlər və bu məsələdən sonra Xaləd ibn-i arasında yəni Abdurrahman ibn-i Oğuf adlı bir sahabı ilə olur onların yəni, sözləri düzgənmir çünki Abdurrahman ibn-i Oğuf ibn-i ibn Validin bu yəni, əmrinə yəni inkar edir yəni onun bu sözünü qəbul etmir Və Əbdurrahman ibn Əvf qorxurdu ki, Xald ibn Validin qəlbində Banu Xuzeymə qəbiləsindən, yəni Cəhiliyyət vaxtı, bunların nəsləri arasında problem var idi. Yəni nəslilik bir problem var idi, yəni qan məsələsi var idi. Qorxurdu ki, Xald ibn Valid həmin o qanın qızsasına alar. Yəni onunla cəmaata bucür əmr edər və onunla Əbdurrahman ibn Əvf ona qarşı danışırdı. Yəni aralarında problem olmuşdu. Sonra Peyğəmbərsəm xəbər gəlb-sətəndə, Peyğəmbərsəm bu məsələni yəni, rahat yolunu həll edir və Xalid ibn-i Validin, yəni, bu cür hərəkətini Peygamber s.ə.v yəni, pisləyir və bu vaxt ümumiyyətlə, onun arasında, söhbət olanda Xalid ibn-i Valid Əbdurrahman ibn-i söyür yəni, bir sahabi, obru sahaben söyür və Peygamber bunu eşidir və deyir ki, mənim sahabələrimdən heç kəsi söyməyin heç kəsi söyməyin əgər biriniz, uxud daq edər, qızıl sədəqə verərsə, onların Allah yonunda sədəqə verdiyi bir oğuc qızla belə bərabər olmaz. Hətta onun yarısına qədər qızla bərabər olmaz. Yəni, sahabilərin verdiyi yarım oğuc qızıl onların verəcəyi bir uxud daha qədər qızıldan, yəni, bərabər ola bilməz Yəni, onların qızılı daha üstün olar. Sonra Peyğəmbəs Əli ibnə bir talibə göndərir həmin qəbiləyə, yəni, bəni Xüzeymi qəbiləsinə və deyir ki, ged, onların yəni, qan pullarını hamısını ödə, onların yəni, qan pullarını ödə və hətta Peygamə Səsələm onları əlavə də ölənlərin yəni, yəni, əsrləri ki, öldürmüşlər, onların əlavə, yəni qan pullarını əlavə də yəni, onları Peygamə Səsələm çoxlu mağda ölət verir ki, yəni, onların ürəyində bir şey qalmasın. Və ki, yəni, dediyimiz kimi, bu məsələdə Xəlid-i Valid iştihad etmişdi və iştihadını xata etmişdi. Sonra İbn-i İsaq revayət edir, Yəni bu hadisədə əslən öldürmə hadisəsində rivayet edilir ki, biz Bənu Xuzeymədən bir nəfər əsir, yəni Cəman oğlan, yəni yeniyetmə bir oğlan idi. Əbu Hədrət İbn Əbi Hədrət adlı səhabəyə, yəni xahişidir ki, yəni onun əlinə atsın, o gedib yəni qadınlarla söhbət edib gəlsin. İbn Əbi Hədrət yəni onun əbici ağası ilə yəni, ona vermişlər, o oğlana əsir. Və həmin sahibi onu ələrin açır və onu qadınların yanına göndərir ki, gedib orada yəni, öz qovumlarına söhbət ələsin. Və bu vaxtı oğlan həmin qadınların yanına gəlir və qadınların arasında bir gənc qız olur. Həmin oğlan, həmin bu oğlan, həmin qızı sevirdi. Həmin qızı sevirdi və oğlan başlayır qıza şehrlər deməyə, yəni sonuncu sözlərini deməyə ki, indi onu öldürəcəklər. Və sonra Yəni, həmin əsri öldürürlər, yəni Xaldir-i əmrindən sonra həmin cavan oğlanı əsri öldürürlər. Bu vaxtı, yəni onu öldürən vaxtı, yəni həmin qız gəlir, yəni başlayır, onun yəni, canını çıxana qədər onun üstündə başlayır ağlamağa, yəni haqqı salmağa, yəni, yəni başlayır həmin oğlan üçün şehrlər deməyə. Sonra bu xəbər gəlib Peyğəmbər səsənəmə çatdıranda, Peyğəmbər səsənəm bu xəbəri işləndə, Peyğəmbər sə Sizin aranızda bir nəfər ürək-yumşak adam yox idi, yəni rəhimli adam yox idi ki, gəlib yəni, o cür yəni, o adamın boynunu vurmağa mani olsun. Yəni Peyomad sədəm bu əməlini onlara inkar edir. Əm sizin Peyomad yəni, bu dəstədən əlavə, bu qoşuna əlavə başqa qoşuna da göndərir Məkkədə olduğu vaxtı və belə dəstələrdən Heşəm ibn-i Az adlı sahabənin başçılığı ilə 200 nəfər qoşun göndərir. Yələmləm deyən yerə, bu da Yemen yəni, ölkəsi tərəfindədir və həmçinin Xald ibn-i Said ibn-i Az artı sahabənin başlılığı ilə 300 nəfər qoşu göndərir və bunu da oranə deyən bir yəni, şəhərə göndərir. Və sonra bu hasilədən sonra ən böyük döyüşlər, Məkkən fətindən sonra ən böyük döyüşlər və müslümanlar üçün imtihan sayılan Huneyn və Tayyib döyüşü olur. Hünin və Tayif döyüşüb. Peyğməsən Məkkədə 19 gün qalandan sonra Həvzan və Hövzən və Səqif qəbilələri Həvzan və Səqif adlı iki qəbilə Peyğməs səlləmə qarşı qoşuyulmuşlar və onun dəvətini qəbul etmirdilər. Yəni, hələ şirk üzəndə idilər, əmə onlar deyirlər ki, biz yəni, Peyğəmbərə qarşı döyüşəcəyik və bütün nə gücləri var idisə bu iki qəbilə hamısını gətirik və yəni, ortaya qoymuşlar ki, permas ona qarşı döyüşsünlər və onu məhv etsinlər. Və Rəvahidədə deyilir ki, bu döyüşün bu qəşlünün başçısı, yəni müşriklərin qəşlünün başçısı Məlik ibn Ən-Nəsri adlı bir nəfər olur və o bütün yəni qəbilənin kişilərini, qadınlarını, uşaqlarını, hamısını yəni qəbilədə kim varsa hamısını döyüşə çatmışdır. Hamısını döyüşə, hətta qoyunlarını, dəvələrini də çatmışlar ki, Əb, yəni, ön, ön tərəfdə atlılar deyansın, atlıların arxasında piyadarlar deyansın kişilər, arxada qadınlar, uşaqlar deyansınlar ki, əvvəldə olan kişilər özlərini sıxışdırıb yəni geri qaçmasınlar. Yəni, arvadları uşaqlara qoyub qaçmasınlar. Və arxada qoyunları və dəvələri yığmışlar. Ki, yəni ki, malımız da buradadır, yəni namusuz da buradadır. Yəni, hamısı buradadır və axıncı nəfəsümüzə qədər burada döyüşeceksiniz. Yəni, buna görə O yəni, bu cür bir qoşun hazırlanmışdı və həmin bu yəni, Mərik İbn-Ağuf adlı nəfərin bu adamın yığdığı qoşunun içində bəzi qəbilələr də var idi, Məkkət tərəfında olan bəzi qəbilələr var idi və onlar da gəlmişlər yəni, həmin o qəbiləyə Səqif qəbiləsini kömək eləməyə lakin iki böyük qəbilə var idi Məkkət tərəfında Bunlar, e Kəhb və Kirab övladları, bu iki qəbilə, böyük qəbilə idilər ki, onlar gəlməmişdilər. Onlar gəlməmişdilər döyüşə. Və Bəni Cuşum qəbiləsinin adlı bir qəbilənin başçısı gəlir və onun adı yəni, Duraid ibn-i Samma, Duraid ibn-i olur və bu, çox yaşlı bir insan idi. Və gəlir Məlik ibn-i Avuf-ın, yəni, hansı qəbiləsindən gəlmişdi o qorşuna başlayamaya, o gənc idi, həmin o adam, Məlik ibn-i Yəni, gənc idi və onun yanına gəlir və deyir ki, Bəs, yəni, sən gəl, bu işdən əl çək. Yəni, əgər döyüşə gedirsənsə, onda uşaqları, qadınları döyüşə çartma. Uşaqları, qadınları və mal dövləti hamısın qoy şəhərdə, sonra gel döyüşə. Bu cür daha yaxşıdır, çünki bu adam təcrübəli idi. Yaşlı kişiydi və döyüş haqqında onun təcrübəsi çox idi və onu ördə o, Məlik İbn-i Avfa bu verir. Lakin, Məlik ibn-oğuf bunun onu ittiham edir ki, və sən qoza kişisən, qorxursan, artıq, yəni, yəni, əldən düşmürsən və onu də öz dərdindən belə edirsən. Yəni, o kişini bu cür ittiham edirək, yəni, başına eləyir. Və həmin ki, Məlik 30 yaş böyük idi. Yəni, 30 yaş həmin o yəni, Məlik ibn böyük idi, təxminən o adamda 30 yaşı vaydı Məlik ibn -ovqun. Yəni, həmin adamın nəsrətini quraq asmır və yəni, dediyimiz kimi, bütün mal dövləti hətta arvot çarı da döyüşə çıxardır. Və həmin bu mələkimin o uf öz dəstələrini çox, çox gözəl tərtib etmişdi. Yəni, əvvəldə dediyimiz kimi atlıları, sonra piyadarları, sonra qadınları, sonra qoyunları, laf axırda isə dəvələri yəni, cərgəyə düzülmüşdür. Yəni, hamısını oraya yığmışdı ki, bu cür tərtiblə qoşun, yəni, düzülsün. Və onun qoşunun sayı 20 min nəfər idi. 20 nəfər, yəni qoşun toplanmışdı. Və sonra həmin qoşuna Peyğəmbərsəm üzərinə tələb başlayır aparmağa. Və Peyğəmbərsəm bu xəbər çatanda Peyğəmbərsəm Abdullah ibn Bi Hadratə əs-Sulami və əs-Əslemə adlı səhabəni göndərir ki, gedib qoy, o həmin qoşuna xəbər gətirsin. Və həmin səhabə gəlib Bir-iki gün yəni yolda, yəni onları güdür, həmin dəstənə güdür və görür ki, yəni burada yəni nə qədər adam var, və nə qədər heyvan, nə qədər yəni mal-dövlət var. Və gəlib Peyğəmbərə bu xəbər çatdırır. O Peyğəmbər məsəl buyurur ki, bu həmin bütün bu qoşun, yəni burada olan şeylər hamısı sabah bizim qənimətimiz olacaq. Bizim qənimətimiz olacaq. Sonra Peyğəmbər məsəl yəni öz qoşununu hazırlayır. Peyğəmbər həmin Məddən nədən gəldiyi, sahabələrin sayı nə qədə idi? Məkkənin fətindən. Məkkənin gələndə nə qədər müsəlmaq var idi? 10 min. min nəfər sahaba var idi. Məkkənin fətindən gələndə 10 min nəfər var idi. Və Məkkənin fətindən sonra 2 min nəfər Məkkə əhlindən də Peyomazəm dəstəsinə qorşulur. Yəni, müsəlmanların sayı olur 12 min. 12 min müsəlman olur və Peyomazəm Şəhval ayının 6-sında Və pəs rivayətlərdə var ki, Ramazanın 28-də, yəni müxtəlif rivayətlər var, ümumiyyətlə, yəni, Ramazanın ayının axırları və Şəval ayının əvvələrində Peyğumbas s.ə.sələm qoşuna hazırlayıb həmin qəbilə tərəfə, yəni üst tutur, yəni bu qəbilə Səqif və Habızın qəbiləsidir, bunu indiyən yerdə Peyğumbas s.ə.m onlarla görüşəcək. Sonra Peyğumbas s.ə.sələm Yəni səhabələri ilə çıxanda səhabələr baxdılar ki, yəni ümumiyyətlə müsəlmanlar baxdılar ki, onların qoşunu böyükdür. Yəni, 12000 nəfərlik qoşun bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu peyğəmbərin həyatında ətdə döyüşlərdə ən çox yığdığı qoşun idi. 12000 nəfər qoşun peyğəmbər heç bir döyüşə 12000 nəfərdən çıxmamışdı. Və onun də həmin qoşunda olanlar bu çoxluğu arxayın odurlar. Bəyəndilər ki, əgər bizim sayımız bu qədərsə Yəni bizə heç kəs ata bata bilməz. Yəni, heç söz bizi döyüş meydanına qova bilməz. Yəni onların ürəyinə bucaqdır, yəni bir arxaynıq gəlmişdir.